Generalul armatei moarte de Ismail Kadare, traducere de Marius Dobrescu, editura Polirom, 2002. Ismail Kadare s-a născut la 26 ianuarie 1936 la Gjirokastër, un mic orașel din sudul Albaniei. A absolvit facultatea de filologie la Tirana, apoi și-a continuat studiile literare la Moscova la Institutul de Literatură Maxim Gorki, unde a fost coleg cu mari scriitori sovietici ai epocii. A debutat cu poezie, primele sale două volume, Viseri Juvenile, 1954, și Melancolie, 1957, anunțând deja un talent de excepție. Saltul la proză a fost făcut cu romanul Generalul Armatei Moarte, 1963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 florile reci din martie și altele, precum și câteva cărți de memorialistică. Extrem de interesant din punctul de vedere al genezei operei sale este volumul Dialoguri cu Alain Bosquet, urmare a unui lung interviu acordat televiziunii franceze în 1995. O altă apariție remarcabilă o constituie Moartea care ne-a unit, zguduitoare carte-document despre evenimentele din Iugoslavia ultimilor ani. În toamna lui 2001, Cadare s-a întors, de data aceasta definitiv, la Tirana. În ultimul deceniu, scriitorul albanez a fost nominalizat de patru ori la premiul Nobel pentru literatură. Generalul Armatei Moarte, cel mai cunoscut roman al lui Cadare, a fost tradus în peste 40 de limbi, numai versiunea engleză cunoscând cinci ediții. Prima traducere în limba română a apărut la editura Univers în 1973. Romanul a fost transpus pe marile ecrane în trei rânduri, cea mai reușită ecranizare fiind cea franceză în 1984 cu Michel Piccoli și Anouk Eme, în rolurile principale. Moto Luați-le, am adus. Acolo pământul e pietros, iar vremea a fost mereu potrivnică. Partea întâi. Capitolul întâi. Peste pământul străin cădea ploaia amestecată cu zăpadă. La povița udase pista aeroportului clădirile santinelele, udase câmpul și coastele dealurilor din jur, și lucea pe asfaltul negru al șoselei. Dacă n-ar fi fost începutul acela de toamnă, oricine și-ar fi închipuit că ploaia nu-i decât o coincidență stranie. Generalul, în schimb, știa că nu-i așa. Venea în Albania, dintr-o țară străină, pentru a repatria osemintele ostașilor căzuți aici, în ultimul război mondial. Negocierile dintre cele două guverne începuseră încă din primăvară, dar înțelegerea finală fusese semnată abia la sfârșitul lui august, când apăruseră și primele semne ale anotimpului rece. Așadar era toamnă și ploaia își avea rostul ei. Generalul știa lucrul acesta... Înainte de a pleca, se informase printre altele și asupra climei din Albania. Știa de pildă că aici toamna e umedă și ploiasă. Dar, chiar dacă ar fi citit în cărțile acelea că în Albania toamna ar fi uscată, ploaia asta nu l-ar fi surprins de fel. Din chiar. Și asta din pricină că a avusese mereu impresia că misiunea lui nu se poate desfășura decât pe ploaie. Privise minute în șir, prin hubloul avionului munții aceia înfricoșători. Piscurile lor tăioase păreau că vor spinte ca dintr-un moment într-altul, pântecul avionului. Oriunde te-ai fi întors doar povărnișuri, prăpăstii sinistre care se prăvăleau în neguri. Prin hăurile acelea și pe coclaurii încețoșați dormea sub ploaie armata pe care el venise să o dezgroape. Acum când călca pentru prima oară pe pământul străin, simțea mult mai clar teama aceea tulbure pe care o stârnise cu luni în urmă, senzația de neputință cei însoțea misiunea. Armata lui se afla acolo, jos, în afara timpului, încremenită, calcifiată, acoperită de pământ. Acceptase misiunea să scoată din morminte. Lucrul acesta-i provocat teamă. Era o misiune neobișnuită, marcată de necunoscut, de surzenie și de neant. Consecințele ei ar fi putut fi surprinzătoare. Pământul care îi se înfățișase, în cele din urmă, înainte de aterizare, în loc să-i dea un dram de siguranță cu fermitatea lui, din contră, îi sporise teama. La indiferența morților se mai adăuga și nepăsarea lui, dar parcă nu era doar asta, era ceva mai mult. Prăbușirea nebunească a versanților în ceață, coamele frânte dureros, nu arătau nimic altceva decât ostilitate. Pentru câteva clipe misiunea pe care o avea îi se păru imposibilă, apoi cu greu reuși să-și temerile pe care le provoca primirea dușmanoasă a Premontului, dar mai ales cea a munților, puteau fi înfruntate doar cu ajutorul sentimentului de mândrie pe care îl trezea misiunea lui. Fragmente de discursuri și de articole, frânturi de discuții, imnuri, cadre de film, ceremonii, drapele, clopote, Toată rezerva aceasta de încredere, cufundată în strefundul conștiinței lui, se ridica încet, încet la suprafață. Mii de mame din țara lui așteptau ca el să le aducă o semintele fiilor lor, iar el era convins că le va aduce. Își va îndeplini cu cinste misiunea măreață și sfântă, nu va preocupeți nimic, niciun mor nu trebuie uitat, niciunul nu trebuie să rămână pe pământ străin. Da, avea o misiune înălțătoare... Și, în timpul călătoriei, repetase de câteva ori cuvintele pe care o doamnă, din înalta societate, îi le spusese înaintea plecării. Ca un șoim singuratic și mândru vei zbura peste munții aceia tragici, ca să-i smulgi din clonțul și din ghiarele lor, pe sărmanii noștri fi. Și iată că acum călătoria lui se sfârșa. Din momentul în care avionul lăsase munții în urmă și zbura deasupra dealurilor și câmpiei. Generalul se simțise mult mai în apele lui. Aparatul rula deja pe pista udă. luminițele roșii și violete alergau de-o parte și de alta. Pom desfrunziți, un soldat cu pelerina, un altul stând țeapăn la marginea pistei. Totul rămânea repede în urma. Și apoi grupul de oameni care veniseră să-l întâmpine și care înaintau spre avion. Generalul coborâ primul. În urma lui preotul care îl însoțea. Vântul umed îi lovi cu forță în obra și ei își ridicară Jumătate de oră mai târziu, mașinile în care se aflau cei doi alergau cu repeziciune spre tirana. Generalul se întoarse spre preot, care privea tăcut pe fereastră. Avea chipul încremenit și lipsit de expresie. Generalul înțelese că nu avea nimic să-i spună și a prins o țigară. Apoi privi din nou aiurea. Peisajul străin părea rupt și deformat de albii pâriașelor, care își făceau loc prin viroagele de calcar. Auzi de departe șuieratul unei locomotive. Generalul se chinui să înțeleagă pe ce parte venea trenul, pe partea lui sau pe cea a preotului. Văzu că venea pe partea lui. Îl urmări cu privirea până ce dispăru în ceață, apoi se întoarse din nou spre preot și văzu că acesta avea același chip imobil și inexpresiv. Generalul îl zise din nou că, în definitiv, nu avea ce să-i spună. Ba chiar observă că până și gândurile îl părăsiseră. Cernuse totul priminte în timpul călătoriei. Acum se simțea obosit. Mai bine să nu se gândească la nimic nou. Destul. Ce-ar fi să se privească în oglindă dacă uniforma era în regulă. Când intra în tirana, tocmai se însăra. Ceața atârna peste blocuri, peste felinare și peste copacii din parc. Generalul se învioră. Privea prin fereastra mașinii la trecătorii care mergeau grăbiți prin ploaie. O groază de umbrele, observă. Ar fi dorit să-i vorbească preotului pentru că liniștea dintre ei devenise insuportabilă, dar nu știa ce să-i spună. Pe partea lui zărie o biserică, apoi o geamie. Pe cea a preotului erau niște blocuri în construcție înconjurate de schele. Macarale se învârteau prin ceață, sclipindu-și luminițele ca niște ochi de balaur. Generalul îi arătă preotului biserica și geamia, dar celălalt nu părea deloc interesat. E greu să-l scoți dintre ale lui," gândi generalul. Acum se simțea ceva mai bine, deși nu avea cu cine să vorbească. Însoțitorul albanez stătea în fața preotului, iar cei doi care îl întâmpinaseră la aeroport, un deputat și un reprezentant al ministerului, veneau în urmă cu o altă mașină. La hotelul Daiti generalul își reveni complet. Urcă în camera lui și-și dădu jos uniforma, coborâ apoi la centrala din hol și ceru să-i se dea legătura cu cei de acasă. Generalul, preotul și cei trei albane se la o masă. Discuția debută cu tot felul de lucruri lipsite de importanță. Evitau mai ales comentariile de ordin politic. Generalul era extrem de serios și de curtenitor. Preotul vorbea puțin. Generalul profită de asta și lăsă să se înțeleagă că el era pionul principal. Le vorbi despre minunatele tradiții ale omenirii legate de îngropatul soldaților, amintii de greci și de troieni, care își mormontau cu atâta fast morții în răgazurile dintre două lupte. Avea mare încredere misiunea lui, mare și sfântă, și-o va îndeplini cu orice preț. Mii de mame își așteptau fiii, o așteptare de douăzeci și ceva de ani. Este adevărat, aceasta era o altfel de așteptare. Pentru că ele spera să întâi ca ei să li se întoarcă acasă vi și nevătămați. Totuși, își zise, și morții sunt la fel de așteptați. Le va duce mamelor o semintele fiilor lor, pe care general incapabil i-au trimis la moarte. Era mândru de asta. Și convins că va face tot ce se putea. Domnule general, telefonul. Generalul se ridică într-un suflet. Scuzați-mă, domnilor, zise și porni cu pașmar spre recepția hotelului. Se-ntoarse la fel de mândru precum plecase, strălucea tot, la masă se servi coniac și cafea, discuția se mai animase. Generalul de din nou de înțeles că în această misiune el era șeful, pentru că preotul, deși avea gradul de colonel, în situația de față era doar un reprezentant spiritual. Așadar, el era șeful și ca atare putea deschide orice fel de discuție, despre coniac, despre capitale sau despre țigări. Se simțea bine în salonul hotelului cu draperii grele la ferestre și cu muzica aceea străină, chiar mai mult decât străină, și să miră singur cum i-au devenit atât de dragi dintr-o dată toate obiectele din jur, începând cu fotolile comode și terminând cu aparatul de cafea expres, torcând moale în colțul lui. Mai mult decât atât, simțea pentru ele un fel de melancolie ciudată, ca pentru ceva ce îi va lipsi pentru multă vreme. Generalul era fericit, foarte fericit. Nu știa nici el de unde i venise această fericire neașteptată. Era ceva asemănător cu bucuria drumețului care găsește adăpost după o călătorie grea și periculoasă prin furtună. Coniacul din păhărelul acela începuse să-i voaleze imaginea cenușie și amenințătoare a munților, care îi revenea din când în când în memorie, chiar și aici, la masă, ca un șoim singuratic și mândru. Brusc se simțea teribil de puternic. Trupurile a zeci de mii de soldați îngropate în pământ așteptaseră atâta amar de ani sosirea lui și iată că el venise să-i scoată din o morminte și să-i ducă înapoi părinților și celor dragi. Venise ca un al doilea Hristos, cu hărți, liste și evidențe precise. Generalii ceilalți conduseseră armata aceea spre înfrângere și nimicire, în vreme ce el sosise aici pentru a smulge din moarte și din uitare ceea ce mai rămăsese din ea. Avea să scotocească cimitir cu cimitir, pretutindeni, toate fostele câmpuri de luptă, cu singurul scop de a-i găsi pe toți cei dispăruți. În confruntarea cu pământul nu va da niciun pas înapoi, pentru că el dispunea de o forță magică, cea a informațiilor precise. Reprezenta un stat mare și civilizat, ceea ce conferea misiunii lui Măreție. În ea el întrezărea ceva din grandoarea grecilor și troienilor, ceva din funeraliile homerice. Oho, cum se vor mai minuna albanezii ăștia care au atât de multe umbrele? Generalul Golincă, un pahar. Începând din seara aceea, în fiecare zi și în fiecare noapte, acolo, departe, în țara lui, toți cei care îl așteptau aveau să spună despre el. Generalul caută. Noi mergem la cinema, la restaurant, la bar, în vreme cel, ce cu trei în lung și în lat, Albania și caută. Scotocește, sapă, are o misiune grea. Dar el va ști cum să-i vină de hac. Nu degeaba l-au trimis tocmai pe el. Dumnezeu să-l ajute. Capitolul al doilea Dezgroparea armatei a început pe 29 octombrie la ora 14. Fierul scârția jalnic. Preotul își făcu cruce. Generalul dădu onorul. Muncitorul mai vârznic de la primărie ridică sapa și izbi din nou. Care va să zică a început? Își spuse emoționat generalul privind primii bulgări de pământ uzi care se rostogoleau la picioarele lor. Acesta era primul mormânt pe care îl deschideau. Stădeau cu toți încremeniți în jurul lui. Specialistul albanez, un tânăr slăbuț cu părul blond și traz la față, își nota ceva într-un carnet. Doi dintre gropari fumau, un al treilea trăgea din lulea, iar cel mai tânăr stătea sprijinit în coada cazmalei și privea cu gândul dus aiurea. Urmăreau cu toții cum este deschisă prima groapă, pentru a ști ce trebuia făcut mai departe. Amănuntele se aflau consemnate la articolele 7 și 8 din anexa numărul 4 a protocolului. Generalul privi bulgării de pământ care se tot adunau la picioarele muncitorului. Pământul era negru sfârmicios și scotea aburi. Uite, pământ străin," murmură el, la fel ca oricare altul." Aceleași clisă neagră ca peste tot, același pietriș, aceleași rădăcini și aceiași aburi, și, totuși, străin. În spatele lor se auzea trecând în mare viteză câte o mașină. Cimitirul se afla amplasat de-a lungul șoselei, ca toate cimitirele militare. De partea cealaltă a drumului, pășteau niște vaci și mugetele lor, rare, spărgeau liniștea din luncă. Generalul se mai simțea încă impresionat. Mormanul de bulgări creștea văzând cu ochii și nu peste mult timp observă că săpătorul era băgat în pământ până la genunchi. La un moment dat, omul ieși și se așeză pe marginea gropii, în vreme ce tovarășul său scotea cu lopata pământul săpat. Sus pe cer trecu un zbor un stol de rațe sălbatice. Pe drum apar un țăran, trăgându-și calul de căpăstru. Spor la treabă, zise el fără să știe precum se vede ce făceau ei acolo. Nici unul dintre străinii care stăteau în jurul gropii nu-i răspunse. Țăranul își continuă drumul. Generalul privi când spre pământul săpat, când spre chipurile groparilor. Oamenii erau tăcuți și serioși. Oare ce-l gândi? Se întrebă el. Ăștia cinci or să scoată la lumină o armată întreagă. Dar pe chipurile lor nu puteai pricepe nimic. Doi dintre ei își aprinseră din nou câte o țigară, al treilea trăgea din lulea, în vreme ce groparul celălalt, cel tânăr, continua să stea sprijinit în coada cazmalei și părea că se gândește la ale lui. Muncitorul bătrân era acum în groapă până la brâu, iar specialistul îi explica ceva. Discutară o bucată de vreme după care groparul începu să sape din nou. Ce spune?" întrebă generalul. N-am auzit prea bine," spuse preotul. Tăceau cu toții de parcă s-ar fi aflat la mormântare. Bine că nu ploa Observă preotul. Generalul privi în sus. Orizontul era înnecat în neguri și departe, foarte departe, se zărea ceva neclar, ceva ce ar fi putut fi ori un vârf de munte, ori franjuri de ceață întunecată. Săpătorul intrase și mai adânc în groapă. Generalul îi privea capul cărun care sălta ritmic odată cu loviturile cazmalei. Din felul cum se pasă, vedea imediat că e o muncitor cu experiență. Nu-l pusese degeaba șef peste ceilalți. Generalul ar fi vrut totuși ca treaba să meargă mai repede. Simțea că moare de nerăbdare să vadă deschise și celelalte morminte. În clipa aceea el avea să-și scoată listele, iar listele se vor umple de cruciulițe și fiecare cruciuliță însemna un soldat găsit. Zgomotul fierului lovit s-auzea acum înfundat ca a venit din fundul pământului și brusc generalul simțit cu trupul este străbătut de fiori. Dar dacă groapa e goală, se întrebă. Sau dacă hărțile nu sunt bune și vor trebui să sape în două locuri, în trei, în zece, pentru a găsi un schelet? Și dacă nu vom găsi nimic? Îl întrebă pe preot. O să săpăm din nou, o să plătim mai mult. Nu-i vorba de bani, important e să-i găsim. Trebuie să-i găsim, zise preotul. Nu se poate să nu-i găsim. Generalul îl privi în adâncul ochilor neliniștit. A impresia că aici nu a fost niciodată război, spuse că aici au păscut întotdeauna vacile astea ca fenișii cu minți. Așa ți se pare întotdeauna după," zise preotul. Au trecut 20 de ani de atunci." Adevărat, au trecut o mulțime de ani." Tocmai de asta am și fac griji." De ce să vă faceți griji?" se miră preotul. Pământul ăsta e sănătos, păstrează bine tot ce se află în el." Adevărat, nici eu nu știu de ce îmi vine să cred că ei sunt pe undeva pe aici, la doi metri sub pământ, sub tălpile noastre." Nu vă vine să credeți, pentru că n-ați mai fost niciodată aici. A fost cumplit? Preotul încuvință din cap. Acum muncitorul cel bătrân era băgat aproape tot în groapă. Ceilalți se strânseseră grămadă în jurul lui. Specialistul albanez a plecat cu totul peste marginea gropii, îi tot spunea ceva groparului, arătându-i cu mâna. Pământul era amestecat cu pietriș și scotea un sunet înfundat la atingerea metalului. Generalul își aminti câte ceva din ceea ce îi povestiseră veteranii războiului din Albania, care îl vizitaseră acasă înaintea plecării pentru a se interesa de mormintele camarazilor lor. La 7 aprilie 1939, trupele italiene au debarcat pe coasta adriatică a Albaniei. Regele Ahmed Zogu, împreună cu întreaga curte, a părăsit în grabă țara. Rezistența anti-italiană a fost sporadică. La 8 aprilie italienii au intrat în tirana transformând Albania în protectorat. Capitularea Italiei la 8 septembrie 1943 a determinat Germania să trimită trupe de ocupație în Albania. Administrația militară germană a fost retrasă în noiembrie 1944, odată cu eliberarea completă a țării. Baioneta pătrundea greu prin pietriș și frecându-se cu el scotea un zgomot sinistru. Săpam cu toată puterea pe care o mai aveam, dar baioneta era neputincioasă în confruntarea cu pământul. Rupea cu greu un bulgăre declisă în timp ce eu îmi spuneam — A, ce bine era dacă aș fi fost genist! să am lopățică și să sap repede, repede. Pentru că acolo lângă mine, cu picioarele atârnând într-o groapă cu apă, era întins fără viață prietenul meu cel mai bun. I-am zmul și lui baioneta de la brâu și-am început să sap cu amândouă mâinile odată. Voiam să-i fac o groapă adâncă, pentru că asta fusese dorința lui. Dacă o să mor, îmi spunea mereu, în groapă mă adânc, să nu mă găsească câinii ca atunci la tepelena. Îți amintești ce-au făcut câinii la tepelena? Îmi amintesc. Îi răspundeam eu și trăgeam din țigară. Iar acum că el era mort, scormonind în pământ, vorbeam și eu de unul singur. N-ai grijă-te în groapă adânc, foarte adânc. Când am terminat... Am nivelat pământul cum am putut mai bine, iar deasupra nu i-am pus niciun semn, nici măcar o piatră, pentru că lui îi era teamă de semne, credea că așa or să-l găsească și or să-l scoată de acolo. Am plecat apoi prin noapte în direcția opusă tirurilor de mitraliere și, în vreme ce mă îndepărtam, am privit în urmă în beznă acolo unde îl lăsasem pe prietenul meu și mi-am spus, Nu-ți fie teamă, nu să te găsească nimeni." După cum se vede, nu găsim nimic." spuse generalul, încercând să-și ascundă nervozitatea. Nu se știe," răspunse preotul. Sunt încă speranțe." În război nu se îngropa atât de adânc." Poate că a fost îngropată a doua oară," zise preotul. S-a întâmplat adesea să îngroape de două ba chiar de trei ori." Poate, dar dacă toate mormintele vor fi așa de adânci, nu o să mai terminăm niciodată." Când o să fie, cazul o să trebuiască să angajăm temporar și alți muncitori," spuse preotul. Probabil, dar ăștia ce fac?" întrebă generalul. N-au găsit încă nimic." Groapa e foarte adâncă," observă preotul. Dacă e ceva în ea, acum ar trebui să se vadă." Eu cred că am început cu stângul." Poate că și pământul s-o fi deplasat puțin," zise preotul, deși harta nu arată zonă seismică. Specialistul albanez a plecă din nou asupra gropii, iar ceilalți se apropiară și ei. L-am găsit," făcu groparul, și vocea lui, venind din adâncul gropii, răsună profund și înfundat. — L-a găsit, spuse și preotul. Generalul trase adânca aer în piept. Muncitorii se agitară în jurul gropii. Cel mai tânăr, cel care stătea pe gânduri sprijinit în coada cazmalei, îi ceru o țigară unuia din grup și o aprinse. Groparul început să scoată oasele cu lopata. În felul cum arătau, nu era nimic ieșit din comun. Erau amestecate cu pământ fermicios și, printre bulgarii negri, păreau niște bucăți de lemn uscat. În aer stăruia mirosul reavân al pământului proaspăt răscolit. Dezinfectantul, ceru specialistul. Aduceți dezinfectantul. Doi dintre muncitori alergă la camion. Specialistul găsi ceva minuscul printre oase. Uite medalionul, spuse și arătă generalului penseta de care atârna un obiect extrem de mic. Nu-l atingeți, vă rog. Generalul se dădua aproape și reuși cu greu să deslușească echipul Sfintei Maria, medalionul soldaților noștri, spuse în șaptă. Știi de ce avem medalionul ăsta?" m-a întrebat într-o zi. Ca să ne găsească trupul dacă vom fi uciși. Apoia zâmbi forțat. Crezi că o să ne caute într-adevăr care va oasele? Poftim, să zicem că o să ni le caute. Cu ce mă încălzește asta, mă rog?" Nu există o mai mare fățărnicie decât să cauți morții după luptă. În ceea ce mă privește, nu vreau să mă găsească nimeni. Să mă lase acolo unde îi cădea, iar medalionul ăsta o să-l arunc într-o bună zi. Și l-a aruncat într-adevăr și a rămas fără el. După dezinfectare, specialistul a măsurat unul câte unul câteva oase, apoi o bucată de vreme a nota ceva în carnetul lui, ținând stiloul strâmb între degetele subțiri. Înălțimea 1.73, spuse. Exact, confirmă generalul, consultând lista. Împachetați oasele, le zise specialistul muncitorilor. Generalul îl fixă o vreme pe muncitorul cel bătrân care se așezase ostenit pe o piatră la marginea drumului, scosese punga cu tutun și începuse să-și facă o țigară. De ce o are așa omul ăsta? Se întrebă generalul. Peste câteva minute, cei cinci muncitori Începură să sape în cinci locuri diferite. Capitol fără număr Generalul își frecă fruntea cu palma. Ne-am rătăcit," spuse. Am intrat într-o fundătură." Să ne uităm încă o dată pe hartă." Nu se înțelege nimic." S-au încurcat cifrele cotelor." Ce pretenții poți să ai de la niște schițe făcute în graba retragerii?" Firește." Hai să mai încercăm o dată la dreapta." Unde duce drumul ăsta de câmpie? Pe terenul fermei vecine. Să încercăm și acolo. Inutil. Ce noroie. Oricum trebuie încercat și în dreapta. Drumul ăsta de câmpie nu ne scoate nicăieri. Asta nu e căutare, asta e panică. Ce-ai spus? Mlaștină blestemată. Stăm în loc. Vorbele lor disperate se stingeau împreună cu ecoul pașilor lor pe câmp. Capitolul al treilea Trei săptămâni mai târziu s-au întors la Tirana. Mașina lor de culoarea ierbii a oprit dinaintea hotelului Daiti sub brazii înalți. Generalul coborâ primul. Avea o figură ostenită și preocupată. Era chiar tras la față. Privirea lui extenuată se fixă o clipă pe capota mașinii. Să măcar de noroi," își spuse el nervos. Știa că șoferul nu are nicio vină, dar nu voia să-și bată capul cu explicații acum." Urcă repede treptele, lua de la recepție scrisorile pe care le primise între timp, comandă o convorbire telefonică acasă și o porni spre camera lui. Preotul făcu la fel. După vreo oră coborură amândoi în salon. Făcu sărăbaie și se schimba sără. Generalul ceru chiu de struguri. Preotul ciocolată fierbinte. Era sâmbătă. Din barul de la demisol se auzea muzică. Când și când câte o pereche de tineri trecea prin mijlocul salonului spre bar, sau ieșa de acolo, și pe hor era destulă lume. Cu perderele lui grele și fotolile înalte, salonul avea un aer oficial. Am terminat în cele din urmă și primul traseu, zise generalul. Repetarea apoi aceleași cuvinte pe care și le spusese rădezeci de ori în zilele monotone petrecute între tren. Se întrebau dacă vor termina ceea ce aveau de făcut doar într-un an, cum era prevăzut, Vorbeau despre dificultățile neprevăzute și despre cum se stricase vremea. În munț o să ne fie mai greu. Cred. Mâine o să mă uit din nou pe hărți și o să revă planul pentru al doilea traseu. Numai să nu se strice vremea. Ce să-i faci? E toamnă." Preotul își bea liniști ciocolata, ținând ceașca delicat cu două degete. E un bărbat frumos," își spuse generalul, privind pe furiș profilul imobil al celuilalt. Apoi deodată se întrebă ce fi fost între el și văduva colonelului? Între ei trebuie să se fi întâmplat ceva. Ea era frumoasă, mai ales pe plajă. Când îi pomenise numele preotului, femeia se înroșise și-și plecase ochii. Ce-o fi fost între ei? Se întrebă din nou generalul, nedezipindu și privirea de pe profilul preotului. Colonelul Z? pare imposibil de găsit, făcu el cu aparentă indiferență. O să-l găsim, probabil, spuse preotul, coborându-și privirea. Cred că o să-l găsim. E greu de fiecare dată atunci când nu se cunosc împrejurările dispariției. E greu, aprobă preotul pe un ton neutru, dar noi suntem încă la început, mai avem încă destul timp.